Коли так озвався таємний радник, коли так, то мені зовсім не зрозуміло, чому дядько не дав волі твоїм нахилам, а присилив тебе обрати інший життєвий шлях. Бо, наскільки мені відомо, ти не так давно став капельмейстером. І не дуже багато встиг, засміявся майстер Абрагам, і спрямувавши на стіну відбиток невеличкого чоловічка дивної статури, повів далі, «Але тепер я мушу заступитися за симпатичного дядька, якого непутящий небіж е, прозивав дядьком Гавою, тому що той підписувався не повним своїм ім'ям Готфрід Венцель, а лише ініціалами – Гаве». А вже ж тепер я мушу заступитися за нього і запевнити весь білий світ, що коли капельмейстер Йоганнес Крейслер заповзявся стати радником посольства і мучити себе справами, які цілком суперечать його натурі, то дядько Гава якраз найменше завинив у цьому. Омовчіть, сказав Крейслер. Омовчить про це майстри і заберіть зі стіни мого дядька, бо хоч він і справді має кумедний вигляд, мені не хотілося б сьогодні сміятись зі старого, що давно вже спочиває в могилі. «Ви сьогодні чутливі й доброзичливі понад усяку міру», – заперечив майстер. Проте Крейслер ніби не дочув його слів і сказав, звертаючись до таємного радника, «Ти ще пожалкуєш, що підбив мене на цю розмову бо, мабуть, сподіваюся почути щось особливе. А я тобі можу розповісти тільки звичайнісінькі речі, які трапляються в житті на кожному кроці. Отже, можу з певністю сказати, що не з примусу вихователів і не з якоїсь примхи долі я зійшов зі свого шляху і опинився там, куди не хотів потрапити. На це штовхнув мене природний хід подій. Ти, мабуть, помічав, що в кожній родині є людина, яка завдяки особливому хистові чи просто щасливому збігові обставин піднялась на певну висоту. немов славетний герой, здіймається вона над юрбою своїх любих родичів, які покірно дивляться на неї знизу вгору і владним голосом проголошує сентенції, що не підлягають оскарженню. В такому становищі перебував менший брат мого дядька, що випурхнув із музикального родинного гнізда і став у столиці таємним радником посольства, досить значною особою в оточенні князя. Його кар'єра викликала в родині подив і захват, що не меншили з часом ім'я радника посольства вимовляли поважно й урочисто а коли хтось сказав таємний радник посольства написав те чи те або таємний радник посольства висловився так чи так усі слухали із святобливою пошаною тому я ще змалечку звик дивитись на дядька зі столиці як на людину що досягла найвищої мети всіх і кожного і звичайно вважав що мені не залишається нічого іншого, як піти його слідами. Портрет вельможного дядька висів у парадній кімнаті, і мені найдужче в світі хотілося бути зачесаним і одягненим так, як він на картині.